të shkruarën në pyëtje e qësë i vizë kësë pikom. Me mua në studi është Hojgja Laudin Abazi me cilin do të të rajtojmë të pyëtje. Hojgja, salamu alikum, mirë sërëdhë. Alegum, salam, mirë së vëgjë. <tjëls> <tjëls> Kemi një pyti, hojtë që nga vijen nga Arjana, thotë e salamu alaikum, me intereson ale jodë vendosje kremave, pomadave për vetë nëzirjet lëkurës, në anglisht self-tining, apo ka ndo një penges për shkak të abdesit, apo ndo një arsue tjetër, ju falim derit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbija gjmajin, fillim ish, lafdrojmë Allahume madhreshum, i dërgojmë salavat e salam e pegamberit e ti familjes shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë në lidhje me këto preparate të cilat mund të përdorë femra apo meshkulli që janë do të thotë për mirëmbajtjen e trupit, sikurse që është do të thotë ky lloj i kremit do të thotë për vetë nxirje, themi se nga aspekti sheria tik nuk ka ndonjë ndalesë, përderisa do të thotë ky krem nuk ka as do thot i dëm shumë për trupin e njeriu. Nëse nuk kanë ndonjë ndonjë indikacion negativ, atëra lejohet. Kurse në lidhje me marrjen e abdesit, duke e pasur do thot kët kët krem në në trup, themi në duar apo në fytyr, themi se nëse lloji i këtij kremi është e, e, shumë i yndyrshëm, pra mund të jetë në formë të gelit apo në formë do thot të, të kremra, ve do mund me shumë yndyrë. Atër e drejta do të ishte që kur të përdorim këtë mos marim abdes. Apo të themi ma mirë, të marim abdes pastaj bëhet vënja e, e këti kremi në trup. Pastaj pas një kohë, ai një orë, djë orë, atër e ajo edhe largot ose e heqim neve vetë. Pra na i duhet kemi kujdes që nëse kemë për të marë abdes, atër e mos të përdorim këtë përdejnë sa mos të marim abdesin, pastaj të bëjmë përdorimin e tyre. Për arsues e neve edhim se prej prej Gerovic duhet të kiyet para syve gjithmonë se abdesit është që uji të depërtoj të preket me trupin e, e muslimanit do të thotë duar të fytyrën e kështu me radhë. Nëse vendoset kjo krem i yndyrshëm apo geli e kështu me radhë, atëra ka mundësi të pengohet dhe mos të depërtoj trupi uji në në Alkurën e, e muslimanit, Zoti i dhe mëshirë. Po kam të pyes të radhës që na vjen nga trimit atë selam alekum ë disa ty pyet se rreth disa emrave të fëmijëve a kanë kuptim emrat Afra, Arfa, Afran nëse po çfarë është kuptimi i tyre dhe a lejohet me emrin e fëmijës tan me këta emra Allah yush përbleft ë këto emra disa ndoshta janë po them kushtimisht të devijuar do thot nga nga forma e shqiptimit nga të gjitha këto emra të cilat i përmend ky pyetës e sakta është emri Afrah ço mund shkruhet me e ose me a. Pra arsyese shkrohenja Afrah në gjuhën arabe është ndërmjet e-s dhe ndërmjet a-s. Do thot, as nuk është a e plot, as nuk është e e plot. Mirë, por nëse ne e përdorim edhe njerën shkruajn apo tjetrën nuk ka nuk ka gjetje. Pra Afrah apo Efrah ky është do thot emër i përdorur në gjuhën domethën ka kuptim në gjuhën arabe dhe ka njerëz që i emërtojnë fëmijët e tyre me këtë emër dhe është emër gjinisi femërorë Efrah Cëndër përkthim do thotë që, që sjell shumë gëzime. Pra është në në në shumës, pra arsyesa njësi është Farah, e Afrah do thotë shumës, që në, në kupton do thotë jo një gëzim, po shumë gëzime. Është fjalë në familje apo në vet në vet atë atë at, të lindur apo të posalindur. Pra ky është do thotë emri më i apo nga këto emra atë cilat janë përmend emri më i sakt, Afrah ti do thot diçka qe sjell shum gzimë mm. e do thot e harreshme e kështu me radh zot e ti më smiri kam tek pyetja e agonit fatullah selam aleikum un alhamdulillah kam lën muzikën por instrumentet muzikore m kan bët në shtëpi ndonjëherë duan të m i marrin mua instrumentet për për muzikë tetjerë ajaçum intereson është kjo a kam përgjithësi un mos më aksisht mëkat nëse m më merret pa më pyetur mua instrumenti gjithashtu e kam edhe zmalluesin e zërrit që ma përdorin të tjere, cilë është mindimi juaj për këta? Filimisht e përgëzojmë, do thët, këtë djalë që i është larguar e, këti zakoni, do thët, bërjes e muzikës, apo e, përdorimi instrumente muzikore, pra arsujese neve e dim me gjithë e, e, diskutimet e ulemave, po sashtë djetarë e bashkohorë, themi se e sakta është saktë ose përdorimi i muzikës apo bërja muzikës, përdorimi i instrumenteve muzikore janë gjëra që duhet besimtarit u largohat atyre. Ë me citatet e ndryshme të cilat aludojnë do të thotë në në dales, mm -hmm. kurse pyetja konkrete se a ka kë ky mëkat nëse dikush tjetër ja përdor instrumentet që këy ka në shtëpinë e tij, themi se Islami nuk është një fe që e nxit besimtarin ë ta praktikoj fen apo tu largohet ndalesave vetem në formë individuale me veten e tij dhe çfarë bëjnë të tjerët mos ta ketë fort guile. Jo, Islami është fë qoftë shoqërore që i jep rëndësi edhe aspektit të shoqërisë. Kështu që ai në vend të par urdhërohet që të largohet vetë nga gjërat e ndaluara, po të njëjtin një kohë të mos jetë edhe edhe e, qysh me thon ndikus në formë indirekte apo tjetjë pjesëmarrës në formë të tërthërt në kryerjen e një një gjinah i sikurse është përdorimi mjeteve muzikore. Prandaj e drejta është që ky djalosh apo djal i ri që e ka ka bër kët praktik në të kaluarën dhe ka instrumente të tilla në shtëpi, e drejta është se ai të të, të, të heq dorë me një fjalë do thotë ti largoj ato nga shtëpia e ti, e, më e drejta do të ishte që ato ti thej po them shumë drejt dhe të tithej, t'i shkatëroj, për arsue se jenë gjera me cilat të hidhrohet Allahu Gjella wa Ala dhe jenë gjera me cilat bëhet më katohet, dhe të bëjmë më katë. Pra ndaj e drejta është që ajt t'i largoj ato. Kjo është do të tëtë njëna arsue që të tjërët mështë t'ja përdojnë, mirë po mund t'jetë edhe arsueja t'jëtër, pse është e domosdoshme që ky person ti largoj këto instrumente është se njeriu do thot vazhdimisht nuk është në të njëjtën fazë të imanit. Nga një herë imani shtohet, nga një herë dobsohet. Pra nuk është gjithmonë në të njëjtën pozitë do thot të besimit të tij. Prandaj është e mundshme që nëse është në një gjendje të dobësisë imanit, ky ky person qet të të bëhet fititna dorat të sprovohat edhe të ndikohat nëse e ka atë instrument në shtëpi ta ta mashtrojë shejtani dhe ta cyt atë dhe ti thot vetëm provoje se a është duke punuar ende apo si bëhet ke muzikë është e rrezikshme që ti kthehet prap prandaj e drejta është ai të të hesh dorë ti gjuaj ato mos i përdor mos i lë fare në shtëpinë e ti dhe dobija është e shumë ançhme në këtë në këtë gjë ë kurse në lidhje me zmadhusin, thehemi se zmadhusi mund të përdoret edhe për gjëra të lejuara, nuk është sikur se nuk janë sikurse instrumente muzikore. Kështu që nëse ai e dinë që ka mundësi ta përdor për gjëra të mira, ë qoftë edhe ta shitë atë, ë që të përdorën ndonjë firmë apo ndikon për për gjëra të ndryshme të tjera, atëra leta veproj ashtu. Nëse dëshirojnë mbajt dhe ka për qëllim të thotë bajtjen për ndonjë nevojë jo muzikës, atëherë kamun si ta mbaj, mm -hmm. mirë po të mundohet të gjej ndonjë rrugë dalje qi mos t'ju bije në dor atyre shokëve apo personave që kanë mundësi ta përdorin për të kesh ose ta fshih atë ose ta dërgoj për një kohë te dikush dhe të arsuitohet tek ata shokse nuk e ka më në shtëpinë e ti e kështu me radh dhe në këtë formë do thotë ta ti largoj ata të cilët janë mësuar vazhdimisht ja marrin instrumentet edhe kët zmadhues ndoshta më e drejta do të ishte që ai atë tajap në ndonjë xhami do të përdorret për ndonjë punë të hajrit, siç është do të thotë dëgjimi ligjëratave nëpër xhamia, si zmadhu zërin brenda në xhami, apo nëse është më e madhe që të përdorret në aktivitete të ndryshme fetare, e kështu me radh, ndoshta kjo do të ishte më e drejta. Zoti e di më së miri. Po. Të shohim tani na shkruan Munir i thotë "Asalamu alaykum hojiam, një student nga SBA-ja. E kisha një pyetje. Pejgamberi (paqja qoftë mbi të) na ka treguar se nuk ka dy vitra në një nat. Nëse ne e falim vitrin në xhami, e kurt kthehemi në shtëpi e kemi vullnet të falim ende na fa, namaz nafile, a kemi mundësi të mfalni një rekat për arsye se ta bëjmë vitrin e falur në, më parë jo tek, pra e të vazhdojmë namaz natë e më në fund ta falim vitrin. Ë uh, po është është një hadith e pejgamberit lavdrimi pas sa qofshim një ditë në cilën thuhet se laui trane filele nuk ka dy vitra apo nuk duhet besimtari të i fal dy vitra në një natë. Mm -hmm. Dhe nga, nga ky ai nga ky hadith në formë të qartë kuptojnë se besimtari gjatë natës nuk i lejohet të ta fal vitrin dy herë. Kurse praktika e cilën e, e, e përmend që pyets qi ai sigurisht është doman për për pyetje bëhet fjalë për e, gjatë kohës së Ramadanit kur besimtari falet me imamën në xhami dhe imam i fal taravit dhe pas taravive zakonisht falet edhe namazi vitrit së bashku me xhamat të shkoj të falet me imamën dhe të fal vitrin së bashku me xhamat pastaj kur kthehet në shtëpi ai ka perfunduar namazin edhe mm -hmm. tash dën se dëshirojnë me fal namaz estest do thot namaz nate që ky për ta për ta mos për të mos falur mas vitrit ë mendon do thot ti ti bashkangjis ta fal edhe një herë një rekat vitër që ai ai rekat bashkangjitet me rekatin që ka fal në xhami dhe të bëhet e, tek do okay. të bëhet e, të bëhet çift do thot teku dhe pas kësaj e të filloj të thotë të, të fal namaz natës, sa i fal 2 4 e, 6 8 10 e kështu me radh dhe në fund kur ta përfundoj namazin, prap ta fal vitrin dhe me kët ta përmbyll namazin. Kjo praktik e, nuk është e drejtë, për arsye se neve e dimë, edhe pse ndoshta dikush e përmend si formë do të thotë me cilën ka mundsi njeriu me lidh namazin, mirë po neve edhim që, e dimë që kur të falet vitrin e xhamis dhe kur jep imam i selam, ajë namaz ka përfundu më. Nuk është do thotë namaz i gjysë që ti, ti tja bashkan gjithësh edhe një rekat pasi që të kthejsh në shtepi. Pra arsujë se ajë namaz ka përfundu. Dhe ti nëse kthejsh në shtepi dhe e falë një rekat, atëre ti në fakt i ke falë dy vitra. Pastaj edhe në fund të namazit natës, e falë edhe një her vitrin të bje që brenda natës ti falështë 3 herë vitrin do thotë 3 herë ta falësh namazin tek të natës. Pra kjo kjo praktikë nuk është e drejtë. E cila do të ishte e drejtë të të praktikoim është që nëse besimtari fallet në xhami me me imamin mm. e, namazin e taravive dhe fal vitrin së bashku me imamin, ai e fal. Dhe nëse kthehet në shtëpi dhe ai e di me një fjalë e e ngjen veten se është do thotë nuk është i lodhur edhe ka mundsi të fal apo dëshiron të fal namaz natë prap ka mundsi të fal edhe pse është një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që le të jetë namazi juaj i fundit i natës vitri pra namazi tek edhe nga këtu ne kuptojmë që besimtari nuk do duhet qëllimisht ta ta fal vitrin pastaj të vazhdojë në faljen e nafileve pas vitrit dhe kjo nuk ka ardhur në formën decisive ndaluese ashtu siç e shqarojnë ulemat e fikut në përgjithësi, ëh edhe themi nëse ai e fal se bashku me imamin në xhami dhe e përfundon namazin, kthehet në shtëpi, e gjend veten se është i pushuar dhe dëshiron me fal let fal, po mosta bëj kët praktik gjatë tërë Ramazanit. Hmm. A nëse ai vendos që gjatë tërë Ramazanit që pas pasi që të kthehet në shtëpi të fal vazhdimisht namaz natës, atëra pasi që pasi që ta përfundoj me imamin namazën e tarawih ve mos ta fal namazën e vitrit le ta lejat edhe pse kemi hadithe të përgjithshme të cilat e nxjisin besimtarin të falet së bashku me imamin megjithatë nëse ai dëshiron më bëj kët praktikë që vazhdimisht gjatë Ramazanet e të falë namaznate, atër letë e lejë atë dhe letë falë namaznate gjatë e, natës në shtepi hmm. dhe në fund leta përmbyll namaznë ti me vitër, dhe kjo praktik do të ishte me e drejtë. Mirë po nëse si thash pak mërë, nëse ai nga njëherë e vepranë kështu jo gjithmonë dhe nuk është i sigurt a do do ta fal apo nuk do ta fal, atëherë le ta plotësoj edhe vitrinë së bashku me Imamin, nëse kthehet në shtëpi e gjend veten të pushuar, edhe nëse fal pas vitrit, nuk ka mëkat dhe nuk ka nevojë e përmbyll edhe një herë me një vitër tjetër, për arsye se kështu i bëhet të fal të afal vitrin dy herë, Zoti i mëshmirit. Po, kalojmë tjetër, shikoj si radhës është Jesufi thotë selam aleikum A lejohet të ngrihen duart kur bëhet duan në përfundim të ligjërateve ose në përfundim të hutbes së xumas me jemat? Sepse disa persona thonë se nuk lejohet, ë thonë se nuk ka argument. Disa thonë se lejohet e disa të tjerë të thonë se ë duhet të thuhet vetëm amin. Një përgjigje Allah ju shpëbleft. Po, neve do të mundohemi kësaj pyetje të japim një përgjigje që mund tjetë parim apo e, dispozit në përgjësi në lutjet e besimtarit. Mm -hmm. Dhe në këtë formë nëse i qasemi e, i badeteve, adhurimeve në përgjësi, atërra ato mund të kuptohen edhe në formë të qartë. Nive në parim edhim, apo duhet të edhim se e, prej kriterive të doas për besimtarin, është ngritja e duarve, që ajtë ngritë duart mm -hmm. gjatë lutjes se Allahët të madhërishëm, pavarsishtë në sfarsit uota dhe çfarë rrethane. Dhe për këtë që themi, kemi argumente të qarta nga praktika Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, që ai gjatë lutjeve vazhdimisht i ka ngritur duart. Dhe për këtë kemi dosat hadithe aq aq të shumta sa që arrin të thoftë shkallën e mutawatirit, që janë hadithet në kulmin e besueshmërisë së tyre. ë Kjo është do thot parim që pjesë apo e, e, si rit dhe e, prej adabeve, prej e, normave të lutjes për besimtarin është që ai ta praktikojë ngritjen e duarve vazhdimisht në në dua, në lutje. Ë, nën tjetër themi se e, në disa raste, përveç do thot në disa raste kur pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem apo vërtetot çfarë pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem nuk i ka ngritur duart me një fjalë e ne parim do të thotë ato ngrihen vazhdimisht duart për arsye se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka bër atë, Asim. por në disa raste specifike që vërtetoj gjithashtu nga pejgamberi jonë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ato nuk ngrihen. Në ato raste ku vërtetoj se i dërguar i Allahut lavdrimi dhe paçja çojnë mbi të nuk i ka ngritur duart. E tash në rastin konkret gjat hyjt bes kur imam i bën hyjben, treguohet se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kur ka hypun hyjbe kam bajt atë predikimin, fjalimin në përgjithësi, ë nganjëherë, jo gjithmonë, nganjëherë ka bër dua, lutje të përgjithshme. Dhe nuk vërtetohet ta kem parasysh këtë me, me në formë të qartë sahabët e përshkruajnë mëyrën e lirërimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë hutbes dhe nuk vërtetohet se ai i ka ngritur duar gjatë lutjes, asnjëherë do të that vazhdimisht ka lutur vërtetose e ka ngritur gishtin e tregus të dorës së djathtë në këtë formë dhe ka bër lutje të përzjeshme do thotë e... Per per, në përgjësi, të të të për muslimanët për nëpërgjithësi do thotë për ndihmën ndihmën e fesë e kështu me radhë. Do thotë nuk vërtetot se si i ka ngritur duart. Prandaj edhe ne nuk e praktikojm atë. Edhe duke qenë si imam, po edhe duke qenë do thotë xhamat ulur së bashku do thotë ata të cilët xhamati që e përcjell do thotë hoxhen gjatë lirërimit. Pra gjatë hyj bes nuk ngriten duart eh pra ka raste kur pejgamberi sahasem i kanë ngritur gishtin tregus gjat lutjes dhe kështu ka praktikuar dhe kështu përshkruajnë sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në tërë kut do thotë në një rast i kanë ngritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai është rasti kur është lutur për shi dhe për bereqetin do thotë se Allah xhela veala ta shtoi bereqetin dhe t -t të të lëshoi shiun. Edhe në këtë rast vërtetohet se duke qenë në hutbë pejgamberi pe sallallahu alajhi wasallam i, i ka ngritur duart. Madje shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam vërtetojnë thonë aslall i ka ngritur duart saqë janë dukur edhe edhe të bardh e e në sjetullave, do thotë për fundi duarve, se aslall i ka ngritur duart duke lutur O Allah, do thotë ndihmo na dhe sill na shiun. Pra edhe në kët rast nëse imami në hutbë ndodhet me lutë për shi, atëherë i preferohet. Ës synet për të që të ngri duart dhe të ta lutë Zotin e Madhërisht në shi. Qoftë në hutbë apo edhe në ndonjë mejdis, ndonjë ndaj, ndonjë tubim kur perfundon tubimin, hoxha dëshiron me bë lutje për shi, është fatcire e madhe, sikurse që është tani, të ngri duart dhe ta lutë Allahun xhela wala, atëherë i preferohet edhe hoxhes jat këtij akti do të thot lutjes për shi ti ngri si duart edhe në kët rast i preferohet edhe xhamatis së bashku me me me xhoxhin ti ngrisin duart edhe duke qenë në hutbe nëse imami ngri duart dhe e bën lutje për shi atëri preferohet edhe xhamatis së bashku me xhoxhin të të të ngrisin duart edhe të ta lusin Allahun e Madhërishtun për shi në raste tjera kur imami e, apo xhoja e përfundon xhieratën dhe bën ndonjë lutje të përgjithshme edhe sikurse që ka atëre nuk nuk vërtetohet se pejgamberi sa sallam pas predikimeve të ndryshme çoft në hyjve apo jashtë hyjbes i ka ngritur duart eh eh ashtu siç ndoshta mund të mund të bëjnë disa duke u nisur nga argumentet e përzeshme mirë po kjo ç'do thot ajo specifika e jon sikur ehle sunna wel jemaa që i atribohemi sipas usht atribohemi vetes se jemi pasustë traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rrugës të dërguarit rrugë, ton lavdrimi dhe paqja qof mbi të atëre elne ve pron në të njëjtin form ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra në parim inglesu duar xhat mas namazit masë e lutjeve lutjes e ezanit në raste të ndryshme e kështu me radh gjatë duaës së kunutit aty ku është vërtetuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ngrit duart kurse në ato momente ku vërtetoj çart se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka ngritur duart atëherë edhe ne nuk e veprojmë atë prandaj ky sharrim është i nevojshëm për për për xhamatin në përgjithësi për, për arsyesë se ka përzirje nëse nën kuptohat edhe themi se në lutje ngriten duart, mendojse ato vazhdimisht duhet të ngrihen dhe patjetër duhet të bëhet kjo praktikë. Jo, themi në ato vende ku vërtetot Qarlje pejgamberi sa salallahu alajhi wasallam nuk i ka ngritur duart, atëher edhe ne nuk i ngrisim, sikurse që ishte rasti në hutbe kur bën duat të përgjithshme, mm -hmm. kurse në rastin e lutjes për shi, atëher pasi vërtetot se pejgamberi sa salallahu alajhi wasallam i ka ngritur duart, i ngrisim edhe ne. Zoti i di më së miri. Po kam të pyetë që na ka shkruar Adnan i thot në kohën bashkëkohore Islami sulmohet nga të gjitha anët dhe preteksi i kësaj është ekstremizmi. Dhe ne jemi dëshmitar se në historinë e Islamit ideja ekstreme dhe njerëzit me këtë ide kanë ekzistuar vazhdimisht deri të, deri tash dhe janë quajtur havarij. Lufta kunder ekstremizmit radikal nga përëndimi, a zhvillohet kunder kësa ideja apo kunder islamit të pastër? Vërdet, kjo pyetje është shumë me interes dhe të trajtojt kjo pyetje nevojitet një kohë, mjaftë e gjatë, ma djenë, ndoshtë edhe një emision i tërë, hmm. për arsujës është një problematik shumë e nevojshme që të shqelohet, të trajtojt dhe të diskutohet rëthësaj nga të gjitha aspektet për faktin se është një fjala ekstremizëm është një ranë nga fjalët më të, po them, kushtimis bastarduara në kohën bashkëkohore. Pra secili e, e vendon, do thotë, këtë, kët, e përdor këtë term dhe ka për qëllim diçka. Dhe nëpërmjet atij termi fillon apo pre, e, pretendimi i tij është etiketimi i ndonjë grupi të caktuar apo individëve të caktuar me disa akuza jo të qëndrueshme pa hyrë do thot në elaborime konkrete e kështu me radh neve do të mundohemi të japim një një vëshërim të përgjithshëm rreth çështjes së ekstremizmit në fe apo teprimit në fe dhe çështjes së islamit në lidhje me kët problematikë. Neve themi se është e qartë ajo që përmendet nga ky pyet se Islami apo Kurani i famlarta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam therhek vërtetjen teprimit në fe. Dhe thot, edhe për ndaj, edhe Allahu Gjellawala, kur i fol umetit të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, uh, uh, u thot se jeni umet mesatar, wa këdhali ka gjalnakum umetan wasata, dhe kështu neve ju bëm, është jala ju pasus të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, ju bëm dhe thot popull mesatar, pra jeni në mes, jo në të primë, ponët njëtin kohë jo edhe në neglizhim do thot mesi i dy këtyre ekstremeve që në fakt të, të dyja quhen extreme njëra është ekstrem do thot në teprim e dyta është ekstrem do thot në në negje apo në neglizhim dhe Allah xhalla ualla na atrehik vrejtin se ne mi umeti apo populli i mesit nga të dy këto gjërat që nuk janë të mira pastaj edhe vet Allah xhalla ualla u atrehik vrejtin kujt i tharve te librit kristjerve edhe yahudive se ata kan bër teprim në fe si mund të ndodë teprim në fe ku thot Allahu xhala wala në Kur'anin famlar ja ahlul kitab la tagluu fi dinikum wala taqulu ala allah ghaira al haqq ku po thot Allahu xhala wala në Kur'anin famlar o ju çikeni o ju i thar te librit mos mos la të ghlu fi dini kum mos, mos buni dhe të të, të prus në fen e juaj dhe mos thuanin dhe i Allahut vetëm se atë që është e sakt ajo që është e vërtet dhe komentatorët e Koranit dhe vazhdimit i këtyre ajeteve vërtetën që Allah Gjalla va tërhik vrejtjen se si ata kanë të i kalu në përceptimin Isaut a.s. me një fjalë Allah Gjalla Gjalla atë e dërgoj profet pejgambert të ti dhe e bërë i misionar dhe të të apërcil njerëzve fjallin e sakt, kurse e, ata njerëzit e cilë kan ardhë pas Isaut a.s. në vend që ta trajtojnë atët profet pegamber të Zotit të madrishum, filluan ta trajtojnë atët si ideal të Zotit, qoftë Allah i larsuar nga këto shpifje, dhe kjo është te prim në thejë. Por arsuysa është do thot dashuria e tyre në Isa u Alayhissalem ka tejkaluar do thot at mesin at kufirin dhe at shumë e kanë dashur që ai dashuri ka kalu pastaj në ekstrem dhe e kanë trajtuat atë si djaltë e Zotit dhe ky është ekstremizëm që refuzohat edhe nga vet Allahu Xhela u Ala. Pastaj edhe nga hadithet e pejgamberit Sallallahu Alayhi Wasallam vërtetohet qartë se si i dërguar Allah, i Allahut tërheq vretjen ndaj teprimit të fe. Vërtetot në një hadith të sakt që i dërguar e Allahet ka thonë Helekel mutanat të unë, helekel mutanat të unë, helekel mutanat të unë. Që do mënë trihere ka përsërit këtë fjali që do thot janë shkatruar mutanat të unë në, në, në përkëthim do thot ata njerës të cilët e, e tëpërojnë në, në fej, do thot janë tëpërus në fej, do thot ata njerës të cilët i tëjkalujnë kufit duke u mundu me e mbajt fen sa më shumë dalin dhe dalin do të thot nga nga kufiri ashtu siç e ka para pa Allahu xhela uala. Kurse shembull konkret, praktik është rasti apo hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i njohur ndoshta edhe për shikuesit, po e përmendi që kanë ardhur një grup i njerëzve te pejgamberi te gratë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam te pusin Sësi ka qen admirimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ushtia e gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin ata që më shumë më mirë e nishin të dërguarin Allahu lavdërim i dhe paqja qof mbi të. Dhe ata i përshkruan se si falet natën, se si agjeron ditën, se si bën vepra të mira e kështu me radhë. Dhe këta kur kanë dal nga ajo ndaj, kanë thonë subhanallahu. Ky është i dërguari i Zotit me një fjalë një person i cili e ka të garantuar shumë gjëra se është njeri i zgjedhur nga të gjithë njerëzit tjerë, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Thot kush jemi ne këta? Ne jemi njerëz të thjeshtë. Dhe e shohim do thot se çfarë adhurimi bën ky që është shumë i afër Zotit dhe shumë gjëra i ka të garantuara, kurse kush jemi ne që jemi njerëz do thot me shumë gabime e kështu me radh dhe nga ky çortim tash ky çortim është në vend deri më tani. Tash kalohet nën kupton ai ekstremizmi i refuzum. At moment një reporter thot un për të arritur kënaqësinë e Zotit thot prej sodit më kurr nuk do të, nuk do të nuk do të flaj natën vazhdimisht do të falë namaz. Tjetrin nga kjo nxitje edhe nga ky këshillim i thot unë pra gjatë tërë jetës time prej sodit do të vazhdoj gjithmonë të agjëroj çdo ditë do thot nuk do nuk do të nuk do ta ha asnjë ditë. Dhe i tretë thot Pra un do pra nga ky këshillim një tretë i thotë un do të vendosë që më kur nuk do të martohem. Dhe do të larguam do thonë nga ky eps vetëm për hir të Zotit Madhërisëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vjen pas një kohe dhe i vjen shpallje nga Allahu i Madhërisëm dhe i ai informohet për atë se çfarë kanë vendosur këta njerëz. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon tek ata dhe thot u thot atyre a jeni ju ata të së vet kanë thonë kështu, e kështu, e kështu, do thotë përse cilin, ata që ditë në thonë po i dërguar Allah, kështu kemi vendosë vetëm për hirtë Zotit. Atër e pejga mërë sallësallëm i qërtonë ata edhe thotë, femen ragi ba anësynë në ti, felej se minni. Thotë, i qërtonë ata dhe thotë unë, jam njeri si kurse ju, po fali në ata namaz edhe pushraj dhe agjeroj gjatë ditës, po ka raste kur e ha, do thot nuk agjeroj. Dhe jam nga njerëzit të cilët martohen, do thot edhe kanë kanë marrëdhënie me gratë. Dhe fjali i fundit thot kush kush largohet nga kjo praktikë? Si unë e bëj Magnifial do thot e, e fillon do thot ti bëj veprime më shumë apo më tepër se ç që ç i vepron pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i ka para pa Allahu xhela wala ater ay largohet edhe nga un po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky hadith është bazë për të kuptuar esencën e ekstremizmit. ë pra nga ky hadith kuptojmë se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tërheq vretjen që njerëzit të bëhen do thot ekstrem në praktikën e fesë po çdo gjë duhet të jetë në formë do thotë të qartë dhe vetëm në atë mas sa e ka para pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu xhejelalu ala në Kur'an inform lord ashtu siç vërteton në këto në këto tre shembuj konkret. Në të njëjtin kohë ky hadith do ta marr edhe si si një monster uhum. e asaj që ta kem parasysh se fatkesishun e përmend ataq më herët se termi ekstremizëm është një nga ato termet që është keq përdorur mjaft edhe neve fatkesisht nga shoshtria në shoshtri dallon në kuptimin e ekstremizmit. Ta marr një shembull shumë thjesht. Ëh edhe kjo është shumë aktual. E shohim do thotë nëse në një në një vend punë kemi kolektë ndryshëm punojnë së bashku, kemi gra, ndoshta dhe burra së bashku punojnë në një vend dhe kur vjen koha e xhumas, një person thotë un po shkoj pe falë namazën e xhumas, edhe pe la do thotë punën do ta kompenzoj pastaj. Edhe ka mundësi dikush ta etiketoj këtë, mi thonë, ti ekstrem, se po shkon gjami. Apo dikush brenda ditës i falë 5 kohë namazin, mi thonë, ja, jo, pra kjo është tepër, 5 kohë namazin, vazhdimisht, mu falë, mu falë, mu falë. Kjo është do thotë ekstremizm. Dhe këto që po i përmende, jënë aktuale, dhe ka njerë që si i thonë kështu. Apo të kalujme edhe pak me qartë, nëse e shojnë do thotë një e femër me mbulesë, i thoin ajo shumë extreme, ka mbuluar e ka mbuluar trupin, e ka mbuluar, do thot ka ka vër ka vënë shami e kështu me radh. Apo një rast, apo rast tjetër, nëse e shohim një djalë i ri dëshiron të më praktikuoj praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shumë ekran, thotë jo ti ekstrem se ke shumë mjekër. E kështu me radh, pra çështja e ekstremit është një një nga ato përmasat që secili me një fjalë e përdor, aty ku atia mermendja se kjo kjo gjë është ekstreme apo nuk është ekstreme. A nuk e kanë parasysh se çështja e një një djëje të trajtohet si te është diçka e tepruar apo jo e tepruar në fe, nuk është do të thotë diçka që bëhet me kokat, me logjikën e njerëzve dhe me me me opinionet e secilit ashtu siç ka dëshirë të ta trajtoj tijetin se filani është këtu ai tjetri është këtu. Mas për këtë është do thot praktika Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe neve e shohim një praktik. Ta marrim si shembull thjesht, nëse e shohim do thot një person është duke vepruar një vepër, është duke falur gjatë natës namaz ë branda ë themi 2 rekate vazhdimisht çdo natë që quhet, i fal 2 rekate dhe bjen me fja, flajt. Tash ata quajm atë ekstrem apo jo? Çfarë duhet të bër? T'shohim nga praktika Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, a ka bër ky një ky person diçka që e, është do të thot më tepër se ajo çka ka, ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo e ka praktikuar vet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Atëherë shohim se praktika faljes së namazit natës ka qenë praktike Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë si kem të drejtë neve ta quajmë ekstrem atë personin? çë njëtin kohë nën kupton që paska qenë ekstrem edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo ta marrim shambu në konkret çështjen e mjekrës. Tash dëshirojmë të trajtuam mjekra është diçka ekstreme apo nuk është diçka ekstreme. Ta marrim praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thënjet e, e, e sahabëve, thënjet e ulemave të e, të ummetit, do thotë imam katër imamt e njohur, çfarë thonë për mjekrën? Do thotë ka prej tyre të cilët thojnë Se është një nga synetet e natyrshmërisë, do thotë diçka që duhet ta praktikoj besimtari, ë burr, do thotë që arrin moshën e pjekurisë, edhe vërtetot se pejgamberi sa sallam e ka e ka mbajtur mjegër, ka pas mjegër dhe ka pas mjegër të madhe. Ëh. Mm -hmm. Dhe tash, nëse dëshiron më etiketu në dial që ka mjegër, mi thon se ti je ekstrem ekstremist për arsye se ke mjegër, atërt tin njëtin një ku ose nuk e ke kuptuar Islamin si duhet ose nuk e kuptou islam on se çelësimisht je duke akuzuar për çelësim ndoshta të, të, të akuzat të, të paraqenduar ashtu do asnir. akuza me shiën e me shihet e tyre e fatkesish që ndodh edhe nga disa musliman që për hyrë ka hajër do të fat falin namazin bëjnë praktikën e sa më mirë po nga paçarësia që i kanë në çështjet islame më një herë fillojnë si çojnë diçka të panjohur apo një praktikë që nuk e kanë parë ndoshta ai ka bë pa 50 vjet ai ska pas do të thotë diçka ndonjë sunet që ai e praktikon edhe më një herë fillon do të thotë akuzoj se kjo është diçka ekstrem për arsye se unë s'e kuptoj por kthej u praktikës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ta etiko etiko atë të dhe tha se është eksenëm apo nuk është eksenëm. Nështë ta u zgjeru më pak në këtë mm -hmm. qështje, po do të këthejhem në atë pikën që po pra ç'është e nevojshme a, sëlmon, se perëndimi, do thot apo ata njerëz se nuk ja dojnë të mirën kur flasin për radikalizmin, kur flasin për ekstremizmin, as për cilësim ekstremizmin të cën e lufton feja, për cilën falëm pak më herët, mm -hmm. edhe e, në fakt do thot në islam grupacioni sekte i par deviant që ka lindur në historinë islam me pas vdekjes Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, janë ekstremistët havaricë, do thot ata njerëz se fillun do thot i akuzojnë të tjerët se janë gjeljos dhe fillojnë do të thotë bëjnë teprime në fe dhe ti trajtojnë do të thotë besimtarët që janë në rrugën e çartë, do thotë ti trajtojnë do të thotë se janë pa besimtar. Ë çellimi i, i atyre njerëzve që nuk ja duan të mirën nuk është do thotë etiketimi apo çartësimi i islamit se cili është Islami i drejtë apo cili është Islami i padrejt, i, i radikalizum apo i ekstrem. Neve nuk mohojmë se në botën e sotme sot ka grupacione që kanë do thotë ide extreme kan ide do thot, të thotë të paplanuara dhe që trajtohen nga nga nga aspekti i fesë do thotë ide do thotë që kanë kaluar në, në ekstremizëm. Mirë po, kjo çasje si bëhet tani do thotë, duke u munduar të thotë çdo çdo kush që flet për Islamin apo çdo kush që i kërkon të drejtat e muslimanëve apo çdo kush që e, e, e, është aktiv në në përhapjen e fesë e ti këto do thot me fjalën ekstremizëm fatkesish kjo është bërë do thot një një kart një letër do thot mediatike me an të së cilës disa njerëz apo qarqe të caktuara tentojnë do thot ti ti nënvrsojnë dhe ti paraqesin disa njerëz disa thirrës disa uh, shtete në formë do thotë të shëmtuar tek tek perendimi që ata të marrin do thotë një një mendim të keq ndaj islamit dhe muslimanëve në përgjithësi dhe kështu që kjo tjetë do thotë si një lloj themi kushtimisht barrikade që ata mos të interesojnë për islamin duke fituar ato bot kuptimin se feja islame është një fe e e rigoze shumë do të thot një fe e cila është vështirë për ta mbajtur është një fe që nuk pranon mendimin e tjetrit e kështu me radh gjithë të cilat nuk janë fare të sakta dhe uh, un them me plot të, me plot përgjegjësi se nuk ka dyshim se disa çorçe kanë tendencë që duke përdorur këtë termin radikalizëm islamik apo ekstremizëm islamik tentojnë do të ta ta shëntojnë do thotë islamin e vërtet me cilën ka ardhur pejgamberi jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë çfarë flitet në këtë temë, po inshallah në ndonjë rast tjetër apo emisione të tjera të veçanta mund të trajtohet do thotë kjo problematik në fund pak me, me të të më më të detajuar. Zot e di më së miri. Patjetër, atëherë orë ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër tani për të vazhduar me pyetjet e tjera. Të ndrurojmë biç, ju vazhdoni të qëndroni me ne, më pas do të shohim se cila është pyetja e radhës dhe për çfarë flet. KASLIJHNetKAYE KUGA NOESK KASLIJHIT Ja, pastën e rorit ja tekemi në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar për djegjin po vazdojmë njëherë me, njëher me pyetjen e Sadamit Hoxh thotë a kemi ajet në Kur'an në të cilin flitet për ndalimin e muzikës sërish një pyetje elektronike po që fletë në, në lidhje me muzikën themi se nuk kemi ndonjë ajet deciziv do thotë në fund të qartë që e përmend do thotë muzikën apo instrumentet muzikore e, dhe thuhet në në këtë ajet se këto gjëra janë të ndaluara e nuk kemi si ajeti dhe jo vetëm për çështjen e muzikës, por për shumë gjëra, domethënë nuk kemi ajete decisive. Por kemi ajete të përgjithshme, të cilat pastaj nënkuptohen dhe ky është do thot ajo fusha e jurisporrencës islame që e, studion i trajton argumentet e shëriatit dhe cilat argumentet dhe thotë jenë të përgjishme dhe e, nënto cilat degzohen e kështu më radhë në këtë form. Pra është dhe thotë një fush e veçan që trajton këto, e, këto gjera. Theme në lidje me instrumentet muzikore, them edhe njëherë nuk kanë dhe një argument decidiv hajet dhe më që e përshinë dhe thotë në form të qartë e, muziken dhe instrumentet muzikore. Mirë pa është një hajet në surën Luhmanë, suratul Luqman ayeti 6 ku Allah i madhreshum thot wamin waminan nasi men yishtari lahu alhadith li yudll an sabilillah bighayri ilm ku po thot Allahu xhala wala ne kët ayat ka prenjerse veq blen do thot fjalë të këta që i largojnë njerëzit që i largojnë njerëzit do thot nga nga e vërteta nga rruga e Allahut pa diturinë e tyre në kët komentimin e fjalvë të këta një nga sahabët e shoktë e Muhammedit sallallahu alaihi dhe sallam të njohur Abdullah ibn Mes'udi me një rast kur është pyetur kët për kët ajet ka thënë wallahu wallahi lali la ilaha illa hu pasha zotin që pasha Allahun që nuk ka adhurus tjetër që meriton me i iba, bë ibadet përveçti, fjala, fjala për veç tij fjala fjalë të kuta janë për qëllim do thotë muzika do thotë është për qëllim do thotë këngët dhe muzika E, dhe nga ky komentim i këtij sahabiu që është do thot shoku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe në form ashbinse e thot kët dhe betohet në Zotin e Madhreshum konkludoim se është për qëllim do thot në kët ajet hyn do thot edhe muzika, edhe fjalët e kota, edhe ajo poezia e shëmtuar dhe metoda të ndryshme që i përdorin njerëzit për të joshur e njerëzit e tjerë do thotë që të largohen nga rruga e drejtë e nuk ka dyshim edhe nga aspekti do thot praktik Nëse shohim evrejse muzika, instrumentet muzikore, këngët që i këndojnë këngëtarët në kohën bashkëkohore post-așirit, janë forma dhe metoda me an të cilave njerëzit do thot devjojnë dhe largohohen nga rruga e Zotit madhreshëm dhe mirën prekupohen pas tyre duke lând ato hakun dhe pa pa pa e kuptuar do thot atë ashtu siç duan. Dhe ky ayat do thot edhe pse jo në formë decisive po në formë do thotë të tërthart ashtu siç e përshkruan edhe Abdullah ibn Mas'udi, nënkupton në se është për cilëim do thotë për muzikën dhe fjalë tjera të kota të ndryshme. Pastaj kemi edhe hadithe të tjera nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndryshme, të sakta që vërtetojnë do thotë ndalimin e muzikës. Zoti i dhe mësmiri. Po kalojmë tek një pyetje tjetër, shkron Ismail i thotë përshëndetje hoc i nderuar, kam një pyetje. Dikur e kisha shok por tani jo. M Ma pasi që zbulova të vërtetën për të bëhet fjalë për një person i shokimi me prirje homoseksuale, kam dëgjuar nga disa që është penduar me vërtet të vërtetë tek Zoti. Pyetja ime është për ju është se a i falet ai mëkati i shëmtuar me pendim të sinqertë tek Allahu. Po në lidhje me homoseksualizmin, më kujtohet se kemi folur po. një herë apo dy herë do thotë mm -hmm. në këtë emision, kështu që nuk do të ndalem në atë trajtim, edhe pse është e nevojshëm të të trajtohet dhe të shtjellohet dhe të të perceptohet qartë se si është do thotë çësia islame në lidhje me këtë fenomen Mm -hmm. është ndavojmë kjo do thot, të thotë të bëhet të, të shpaloset dhe ta kenë parasysh edhe muslimanët, po adat ata të, të, të kundërshtojnë do thot, të thotë islamin në lidhje me me me çështjen që kanë ndaj homoseksualizmit, homoseksualizmit, ta kuptojnë se cila është ajo piknisja e e mësimëve islamë në këtë çështje. Por nuk do të ndalem në kët, për arsye se kët jemi mundu ta vëjmë në një emision të mhershëm, mm -hmm. por themi nëse një person ka vuajtur nga ky fenomen, nga ky rregullim dhe ka kuptuar dëmin e kësaj dhe me an të thot të praktikave dhe terapive që ka pas mundësi ti përdor aj të ti praktikoj aj është tërhequr nga ky ç rregullim edhe është penduar, atëherë neve duhet ta kemi parasysh se Allah xhela uala nuk ka mëkat që Zoti Madhreshëm nuk e fal. Nëse ai person do të thot realizon në pendimin e tij kushtin e pendimit sinqert, do thot mm -hmm. rënjes, pishmonsi, i themi ne ne gjuhën e, e popullit, pastaj do thot vendos, do thot është i vendosur që nuk do të kthehet natë më, edhe vazhdimisht kërkon falje nga Zoti i Madhëshëm për ato gjëra të cilat i ka bën në të kaluarën, edhe nëse praktika e atij besimtari, pavarësisht çfarë mëkati, çfarë dëmi ka bër, i i, i nuk kupton këto që i përmendëm atëre neve shpresojm tek Allah i Madhëshëm që ky person është i falur edhe i pasën nga këto gjenahe. Zote i dhe më smil. Po, kalem të kënje pytje tjetër në shruon hena, a është të vërtet se gjdo lojushtimja po pijet që në përbërje në ti ka emulgator nuk lejohet të hat apo të pijet? Në lidje me emulgator të themi në form të përmblese pa usgjeru jo, nuk është e sakë se gjdo emulgator është indaluar. Për artyje se emulgatori përfitohet mund të përfituohet nga ekstrakte të bimore që të gjitha janë të lejuara dhe nuk ka gjë të keqe. Dhe kjo ato emulgatorë që kanë të thot fillin apo janë të prodhuara nga nga bimët janë të lejuara dhe në këtë nuk ka nuk ka gjë nata të përdoren. Pastaj kemi llojtë emulgatorëve që përfitohen nga kafshët. Edhe në këtë, jo të gjitha janë të ndaluara, pra arseve se kemi nga kafshet që u lejohet në grënja mishit të tyre, nëse nga, nga kafshet si kurse që është lopat, delja, e kështu me radh, eh, atëre lejohet të përdorën edhe ato. Eh, ndërsa emulgatorët e sëllet përfitohen nga, eh, po them, kushtimisht softira, apo edhe nga mishit i derit, këtojnë do thotë ajto pikpytje eh, se a lejohet për besimtarin të i përdorë, do thotë këto lojt e emulgatorve, apo jo Pse them është pikpytje? Për arsye se edhe, edhe vendimit decidiv në to është do të të tem debatit e këdietal bashkohor, për arsye se emulgatori do të të kur të hynë në proces, procesin, e, do të të ajmishi po, apo në më në gjejan nga e cila përfitohet emulgatori, kur futët do të të që të prodhot emulgatori, i nështrohet temperaturave shumë të nalta dhe proceseve kimike të ndryshme që ka mundësi ë uh, po them kushtimisht ajo lkur apo vjam i derit i cili në, në fillim është vjam i derit kur i nënshtrohet atyre procedurave kimike ë uh, uh, temperatura veç e arrin më shumë se 300 gradë ë uh, uh, shkallë do thotë e kështu me radh ka mundësi që ta ndryshojë do thotë përbërjen kimike dhe ky ndryshim i përbërjes kimike ka mundësi ta ndryshojë edhe edhe dispozitën sheriatike dhe kjo në në në në shkencën e fikut quhet do thotë kur të, e, kur ndytësira e ndryshon do thotë gjendjen kimike të, të vetës me një fjalë nëse e, i thuhat në gjuhën arabe al istihala kështu kështu do thotë perceptohet edhe tek dietar do thotë e të gjitha me, me dhëpëve trajtohet se nëse një ndytësirë e ndryshon do thotë përbërjen kimike a a nuk kupton se ajo ende është ndaluar apo apo ka lënë pastaj do thotë edhe lejohet. Ë nëse ndryshon do thotë mund ta marrë si shembull shumë konkret alkooli. Alkooli për shembull, themi se është do thotë një gjë e ndaluar për besimtarin me e përdor. Për arsyesë se është do thotë ka ka e ka vetinë dehes. Mirë po ky alkol nëse qëndron i hapur një kohë, një kohë të gjatë, atër kalon në një proces mund ta quajmë kimik që bëhet uthë dhe i largohet ajo cilësia e dehjes. Dhe kjo, kjo a, a, uthull që në të kaluarën ka qenë alkohol, lejo të apërdorim. Pra rësuesim më nuk ka atë vetin e dehjes. Me një fjal i kanë rrushu struktura kimike. Dhe kjo në rrushim i strukturas kimike, e bëndë dhe të atë të lejuar. Dhe kjo është me citate dhe të thënë nga pegamberi sallallahu alai wasallam. Pastaj edhe gjdo në dyqësir tjetër, nëse kalon dhe të të në një procedur, dhe pas një kohë shndrohet në diskat tjetër, eh dietarët e fikut e përdorin e marrin edhe një shembull në të kaluarën, thonë nëse kemi një krip apo një sasi të kripës shumë të madhe, edhe në të bjen do thotë në ndonjë ngordhsirë, dhe kripa është aq e fort sa so që ajo ngordhira për një kohë të të të gjatë mund të tretet fare dhe të bëhet krip. Atëre shndrohohet ajo ndihsirë do thotë dhe bëhet krip dhe kjo është e mundur të ndodh. Atëherë ulemat thonë lejo të përdorret ai ajo krip edhe pse në esencë ka pas në një ndjecirë në të për arsye se ajo është shujt, është humb, nuk ekziston më. Tash e njëjta vlen edhe në çështjen e emulgatorëve. Emulgatorët që kanë esencën prej prej vjamit të derrit apo prej produkteve të derrit, kur i në nënshtrohen këtyre temperaturave të larta, proceseve kimike e kështu me radhë e komo si ta ndryshoi fizionomin atë strukturën kimike dhe ky ndryshim mund ta bëj atë të lejuar pra ndaj unë nuk po themë në formë decidive se lejohët gjdo form apo gjdo lojë emulgatorve pra rështu se është tem debati diskutimit e djetarët bashkohorë mirë po kështu jëndo thot ato trajtime dhe nuk është e drejt e jonëja në formë decidive të themi se gjdo emulgator është indaluar apo emulgator që kanë shifrën e 471 472 disa numra që zakonishë shpërndahën e për internet në formë decidive të paralajmëroj musliman largohën nga ato prartuysa nuk janë të vërtetuar në formë shkencore. Un personalisht po them edhe pse jam mundu do të thot hulumtoj në këtë çështje, nuk kam ende nuk kam hasur ndo në ndonjë vlerësim do të thot sheriatik në lidhje me këto emulgatorët të bër edhe nga duke u shërbëruar edhe nga nga ë praktikat apo apo ato procese kimike që cilat ndodh do thotë gjat gjatë shndrimit të tyre produkteve në emulgator e, prandaj edhe them se nuk jam nga ata që në formë decisive ndalojnë këto por në të njëjtin kohë nëse njerëi mban rezerva në disa të caktuara që në formë të çartë dihet që kanë produkte nga nga deri dhe mban kët duke i largu ataj që është e dyshimtë, dyshim do ndoshta do të ishte më e drejtë. Zoti e di më së miri. Po, edhe një pyetje tjetër që na ka shkruar, kjo shikues e do të jetë e fundit për sot Hoxh, thotë taj lejohet femrave të vendosin çerpik si zbukurim në rast martese. Ë, në lidhje me përdorimin e çerpikëve artificial që zakonisht i përdorin do thotë gratë ë qof në martes apo në për zbukurime të ndryshme, ë ë ka prej dijetare bashkëqort që thonë se si ka mundësi që kjo praktikë praktik të hy në ndalesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në cin ka thonë i kamallku Allahu xhelalu ala el wasila është ai aj, ajo grua e cila i ka flokt dhe në flokt e saj ja lidh prap flok do thotë e bën lidhjen e flokëve dhe kjo është do thotë një praktikë që është përdor edhe në kaluarën mirëpo mm -hmm. edhe në kohën bashkëkohore ka mundësi gruaja të shkojë te te anduluesja edhe te bëj do thot një lloj lidhje të flokve që ato duken më gjata dhe pjo, kjo praktik ka ndalup pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është e lejuar për arsye se është do thot një zbukurim do thot që nën kupton ndaj në kamuflazh edhe është një loj hipokrizije për arësujë se duke në flokët më të gjata që në fakt nuk janë dhe janë flokët të huazuara dhe kemi urci të ndryshme pse pegamere sa sënëm ka malku këta e, e, njerëz apo këta gra që i zbukurojnë flokët në këtë formë e, duke i shtuar ato tash edhe në përdorim në qerpikve disa prej ulemave kanë thonë se kjo në nënkupton si kur se e, shtimi i, i flokve do thot nëse i vendosim do thot në qerpik Çerpëksion normal rritet në formë do thotë normale tek disa njerëz, ndoshta te disa e pak më gjata, të gjata, te disa pak më të shkurta, por qëllimi i tyre është mbrojtja e syve dhe është zbukurim deri dikun, ë dhe ajo çfarë pëlqehet tek njerëzit te grat posaçërisht në kohën bashkëkohore është që ato të jenë sa më të gjata, pastaj edhe tendenca që ato do thotë zbukurohen në formë artificiale, nuk ka do thotë po nuk kupton se injeksion do thotë shtimit të flokëve. Prandaj themi duke duke lënë anash do thot elaborimet dietare bashkëkor që e drejta do të ishte si gruaja mos ta bëj kët praktik për arsye se e, e, në formë do thot ndoshta jo të drejtë për drejtë por nën kupton do thot në hyrjen e e mallkimit në atë mallkim që e ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam prandaj në muslimanë që dëshirojnë të që më afër Zotit të të saj dhe më afër praktikës e Muhamedi sallallahu alejhi dhe selam do të ishte më e drejtë mos më e praktikuo kët formë do thot të, çerpik çerpik be artificial përderisa ka forma të tjera do thotë të zbukurimi të cilat janë të lejuara brenda kornizave islamezo te dimosmirë. Hoje falenderoj shit menes sot dhe elaborohet me kujdes të gjitha pyetjet e shikuesve tanë. Edhe unë ju falënderoj për ftesën. Më së ndërmeruar këtu erdhi fundi i emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje sigurisht që kemi edhe shumë pyetje të pa realizuara. Mirë po është pesëm që këto, këtyre dhëtë të japim përgjigje emisioneve të tjera. Dherim takimin e radhës i përshëndesin me përshëndetin islame. Selamu alaikum. <të>